мусить стояти вічно, як вічними є боги небесні, що благословили слово і рід слов'янський. Тож має передати цю землю, якою володіє, у спадок, у надійні руки. А які ж руки надійніші, як не руки рідного сина? Але сина у Тора не було. Тому коли угледів перше срібло у своєму волосі, сполохався, розгубився, кинувся за порадою до своїх жон. Від того збентежилась і Лупкиня, відчула, що перестала бути єдиною втіхою князя, бо ж перестала бути йому жоною, була ненависною челяді жонам і навіть йому. Лупкиня уміла дивитись правді в очі. Знала, що її ненавидять, що давно вже ніхто не називав справжнім іменем, для всіх була здирцею Лупкинею. Від того ще більше злостилась на челядь і на двораків. Її лють обходила тільки сумирну славину, але якось придивилась до отроковиці і в долоні сплеснула. Та вона уже й не отроковиця, красна дівиця, он яка біла шкіра на довгій лебединній шиї і на грудях, а рум'янці на всі щоки, ще й ті дві ямки на них, які виникали, коли осміх торкався її рожевих уст. А очі, що за очі? Довкола чорних зіниць золотились веселі медові цятки і піли волосся до пліч. Гаряча хвиля злості бугом скрутила горло лупкині, і це у неї під носом розквітла така ніжна мальва. Тут же вирішила, треба відправити дівку назад, щоб не було блазну для мужів і для тура. А вже ж, примітила якось, він затримав свій погляд на дівчині, а Славина зашарилась Зачервонілась, аж сльози забриніли на довгих світлих віях, серце Лубкині скинулося рибиною від ревнощів. Білотіла повногруда Славиня певно могла б народити турові сина. Якось пізнього літнього вечора Лубкиня накинула на плечі темну мережеву хустку і подалась із гори. Спустилась боречевим узвозом на поділ, пішла у бік торговища. Ще коли вона прибула до Києва, хозарський цар Бек Ханука послав з нею своїх довірених людей разом із Беком Барджилим. Жив тепер він близько від подільського торговища. Його челядини торгували тут бугарськими оливарами і китаянським балдакіном. Слов'янську мову знав іще з маличку, бо виріс на дону Бузані, де його рід володів землями давніх слов'янських осельців. Відтоді, як його вітець прихилився до слова і віри в іудейського Бога, Барджилі навчили читати священні іудейські книги. У Києві він їх читав своїм людям, купцям, часом і Лубкині Чичак, аби не забувала свого істинного Бога, хоч мала прихилятись і до богів свого князя. До того ж, вона повинна була викликати пошану до своєї єдино істинної віри і втура. Тоді західні рубежі Хозарії стали б добрим заслоном від усяких напасників. Але життя затягувало Лубкиню в іншій сіті. Про свого Бога вона згадала тоді, коли відчула, що перестала владарювати у серці і в домі свого господина. Тож і побігла до барджиля, А повернулась сама не своя. Ночами не спала, никала безшелесною тінню по хоромах. У день ховалася від чужих очей, аж сохла, жухла, почорніла, і без того чорна квітка хозарського степу. Інколи вибухала з лістю, лютувала серед двірні, придумувала жорстокі кари для ледачих і недбальців. Славини ж не чіпала, придивлялась якось по-новому до її тихого норову, до рівної м'якої ходи, до голосу. Який це був голос? Дослухалась до тихого співу славини, коли та, упорившись у її ложниці, сідала до вікна прясти, прислухалась і ніби душею віддавала. «Ой, на річці, річці човночок пливе у тім човночку кудрець молодець, миє ясне личко студеною водичкою». Голос у славини був ласкавий, теплий, ніби якийсь медовий, як і очі. Добра душа була у дівчини. «Покірна й сумирна, і собою вдатна челядниця її. Доброго сина народила б князеві. І вже тепер безлюті згадувала слова Бека Барджиля. Він нагадає її покон і звичай хозарського роду». Лупкиня наважилась, довго і чіпливо оглядала себе в ромейські люстра, а тоді вже відчинила двері князевої палати. Увійшла до тура, тиха й покірна, як лань. Тонка й гнучка устання, як кромейська виноградна лоза, її в її вузьких очах іскрилась відчайдушність і, від і зреченість. Тур аж піднявся з лавиці від подиву. Зухвала й горда чеча клубкиня була якоюсь особливо звабною, і якісь незвичні слова злітали з її пересохлих уст. Княже, будь милосердним до своєї чечак, послухай її слова. Тремкий голос Лупкині ніби надломився. Тур відсунув бік лук, до якого сам припасовував нову тятиву. Ох, ця Лупкиня, певно, з новими домаганнями прийшла. Порожні її гордощі йому вже не докучили. «Що тобі?» – неохоче обізвався. «Є у мене добролика покоївка, Славина. Тиха й сумирна полянка з оболоні Почайнівської. Худого роду вона, але тілом дужа». «Увійди до неї і візьми її, нехай вона народить на мої коліна твого сина, я стану йому матір'ю, такий є звичай у моєму роді». Тур підхопився на ноги, від несподіванки аж дух перехопило йому. На крутому широкому чолі висіялись дрібні росинки, думки й здогади жужмам проносились у його голові. «Вона хоче бути матір'ю чужої дитини». «Ні, матір'ю його сина. Вона прагне його тим повернути до себе? Чи хоче іще чогось? Може, задає тим знову себе вивищити в домі його і в його землі? А може, може, дізналась уже за ту славину і за нього? Які ж тенета розставляє йому велемудра дочка Ханнуки?» Ледве отямився, щоб суворим голосом сказати «Іди у свою ложницю». І тут подумав про те, що даремно пустив у Київ бека Барджиля і хозарських купчин. Щось потаємне плетуть вони довкола нього, виловлюють людські душі, чорнобогові люди. Лубкиня міцно стиснула вуста, аж звосковіли її гострі вилиці. Вона стільки перестраждала, вона змусила себе зректись власної гордості, щоб наважитись сказати йому це, щоб наважитись стати матір'ю його сина від челядниці, а він її проганяє, як останню холопку, не хоче взяти з її рук такої неймовірної жертви. Палаючий вогонь ненависті обпалив її всю зсередини, ошаліло вибігла із хоромини. Зачинилась у своїй ложниці. А навздогін їй нісся гучний регіт князя Тура. Дурна твоя голова лупкине, великий Тур давно вже й без твоєї згоди гамував свою хіть. Зі славиною, а народить дівка йому сина, віддасть найстаршій жінці, безкрині своїй, уже й домовився про це, бо славина уже не празна. Лупкиня заніміла, коли через кілька місяців старша жона Турова прийняла від славини сина, прийняла і віддала його матері, Славині тій, що ростила сама княжича. Але все ж не вона, не Лубкиня його взяла, яка так хотіла мати цю князеву довіру. Невідомо чому, але раптом померла Бестріна. Мовили, синіла від якоїсь отрути. І потаємний пошепт вихопився вітерцем із княжого терема. Це мстива Лубкиня вдіяла. Це вона отруїла добру жону Турову. Перелякана Славина на світанні вийшла за ворота княжого двору. Сторожа спала... Лише сухий слід лишився на росяній стесті від її босих ніг. Ішла на оболонь, до свого дому, до діда Соловія. Там їй не дістануть ні руки лупкині, ні її отрута, ні її недобре око. Пращури рідного вогнища оберігатимуть життя її і її дитини. Берегом киянки, лозняками спускалась вона до почайни. Лугом і городами добралась до свого дому. На розловому березі Почайни, яка круто відходила від Дніпра і притискувалась до Діброви, на сивому відроси оболонському лузі, стояло кілька рублених домів. Були це доми оболонських рибарів, високі, з ганками, деякі на підкліттях. На підкліттях же стояв і дім діда Соловія, старіше невеликого рибарського роду, що жив тут з прадавніх часів. Трохи віддалік, ближче до Діброви, стояли рублені доми синів, онуків і правнуків Соловія, імен яких він часом уже й не пам'ятав. Усі жителі Оболонського селища уміли будувати човни і лодії, плести сіті, рибалити, ходити на звіра. Кожна родина мала, звичайно, і свою ниву, коней та корів, і все, що мусить мати чоловік для того, щоб жити. Їсти, пити, одягатись, ростити дітей, хворіти, старіти і помирати – залишаючи після себе достойних нащадків. Коли славина з'явилася у домі Соловія з дитям на руках, він спокійно звівся з лавиці, сидів під віконцем, латав по столи, сунув на перенісці острішкуваті сиві брови, мовляв, як же це, що це, ішла служити у князів дві одна, а повернулася у двох, ішла з дому, то вже бійшла. Хто міг заробити собі на хліб десь? Той уже не мусив розраховувати на поміч родини, був як відрізана скипка. Давно уже її місце заступили інші діти, його онуки і правнуки. Тепер мали про них дбати. І ось тобі повернулася, та ще й не одна, якнут не кинеться в обій межури. Але зазвичай мав скликати на раду увесь рід. П'ять синів, п'ять невісток, їхні діти і їхні дорослі онуки – а ще дві дочки з родинами, а ще два його менших брати, старезні оболонські рибарі Сварун і Німаня, та їхні сини і дочки. Усі вони визнавали Соловія старішим і мудрішим над собою, бо хоч і молодший за них, але колись служив у дружині київського князя, ходив на Дунай і на Дон ходив на Хозар, побачив чимало людей і земель, знав людські болі і радощі, то й умів бути справедливим але коли вже виносив вирок, усі мали коритися. Славина тому й прийшла спершу до діда, а не до матері. Знала, бо як дід скаже, так і буде. Ні отець бусл, ні матінка гніва, без дідового слова не вдіють нічого. Тепер Соловій дивився на свою онуку і розмислював про її долю. Несподівано все це упало на його голову. Онука ж тільки пригортала до грудей дитя, та жорстко кусала губи. Очей не піднімала, чула, як за спиною в неї хряпають двері, як виталище виповнюється родичами. Від них уже тіснява і задуха. І тоді Соловій сказав. На подвір'я ходімо, родаки, там і подумаємо. Сам усівся на колоді біля воріт, поряд із братами, що тут на цій колоді, здається, днювали і ночували. Славину обступили півколом. Ось пробралась до неї мати гніва, витирає сльози, заглядає до дитини. Ось отець Бусл притупцює по столами подалі від Соловія. Хто знає, який суд вчинить батько над його дочкою?